Постарайтесь ласкаві дами, щоб він назад собі його пригадав, а то жодна дама не зможе стати йому законною жінкою. Обоєні, крикнув Добровський, твої уста дуже посиніли. Обійми кріпко найкращу принцесу і цілуй її рожеві уста голосно і пристрасно, доти, доки твої безкровні уста не запашать огнем. Обоєні обняв воздух перед собою і цілував міцно, аж ляскит було чути. Добровський дивився на нього і говорив більше до себе, аніж до других. «Чому я нічого не бачу? Невже ж ілюзія не для мене? Хіба ж усе життя не ілюзія? Заздрощі мене беруть!» Добровський скакав, як навіжений. Пристанув на хвилину і глянув на чорне небо та недру. На його обличчі боролися біль і гордість чоловіка, що киненою прірву буття почуває всю грозу своєї безсильності. Засміявся, гломно й закликав. Хотів би я розбити скам'яніле небо і скинути всіх богів у цю безодню. Хай би боги, царі і всі можновладці, що кинули людство у прірву світової війни, перейшли оце пекло мук, у якому люди караються. Хай би вони самі відчули і пізнали бездонну глибінь людського страждання. Тоді боги стали б людьми, а люди – братами. Кожна тінь старалася наслідувати на скоки Добровського – це було тяжко і вдавалося тільки Сабові, котрий після Добровського мав ще найбільшу силу. Але на короткий час інстинкт життя показався так могутнім, що всі скакали з однаковим розмахом. Мов Сонні Марова, що душать з плячого і вириваються з його грудей крик жаху, так виглядали їх обличчя під час танцю. Серед тих обличчя, подібних до обличчя смерті, лиш очі мерехтіли дивним огнем і безмежним бажанням життя. Слабий усміх тих очей і їх огоність за того, що танець збуджував надію до життя, становили тим яскравіше противенство до завмираючого лиця. Сабо почав із ознаками злобної нетерплячки дивитися на своїх товаришів. Глянув на мене. Здавалося мені, що його очі так і питали. Коли ж уже один із нас? Доки будемо чекати? В першій хвилині я мав враження, що не мій товариш глядить на мене, а смерть. Я хотів крикнути, як кричить кожна людина, котру мучить чорна мара, але схаменувся і запанував над собою. «Ти думаєш, – казав я до нього, – що я не зумію так гуляти, як ти? Ось поглянь! Я став скакати так само, як він. А щоб дати ще більший доказ, яка в мене сила і бадьорість, хоча смертельна втома й жах мене мучили, я тримтячим, за голосом заспівав веселу народну пісню». Саба відвернувся від мене і став тепер все напроти Боянія та дивився йому вперто й визиваючи в очі. Ледве живий Бояні, який ще слабо переступав з ноги на ногу, все спускав очі, бо за кожним разом, як поглянув на Саба, смертельне тремтіння проймало його. Але й зі спущеними очима чув він у своїй слабій свідомості, як погляд Саба клався кам'яною плитою на ціле його тіло і забирав йому останки сили. В кінці Бояні зважився спитати його слабим голосом. «Чому так дивишся на мене, як сатана?» Саба не обізвався, тільки більше вп'яли в у нього свої убивчі очі. У Бояні опанувала тепер лише одна думка. Хай нагло, в одну мить, мов блискавиця щось ударить і раз на все загасить у ньому усяке почуття болю, обоязні і терпіння. Він задивився на наймогутнішу гору і тремтить, мов блудний огник серед пітьми та шипоче». «Хай упаде, роздавить, кінець, супокій». Раз у раз повторює ті слова. Наразі йому здається, що могутня гора розгортає чорні хмари і суне просто на нього. Він хоче кинутись на землю і чекати, аж гора впаде і роздавить його. Нагло побачив перед собою очі Саба, спотикнувся і упав. Божевільний жах його охопив, що не гора, лише людина несе йому смерть. Це додало йому нової сили». Зірвався, як малий хлопчина, наче м'яч, відбився від землі і став гуляючи кричати. Вона мені ногу підставила, але я її копну, копну, ха-ха-ха. Копав її, посував у напрямі круче. Шалений танець найслабшої тіні, наче заразив других. Навіть пшелуський, котрий здебільшого стояв над прірвою і шукав її безмірної глибини, пустився в танець і все з понурим виразом лиця кричав. «Прочь від мене, розпуснице!» Кожний старався закричати чиїсь кроки, що поволі, глухо, злові, що вже наближалися. Це був крик людей, що в густому пралісі опівночі хочуть прогнати від себе щось, що серед заклятої, таємної тиші чатує і ось-ось кинеться на них. Бо я не сміявся, і я і пхнув у безодню, ніколи чеболькотав. «Ти моя, ти моя». Шилуський геть від мене», «Сабо кляв по-мадярськи», «Добровський скриготав зубами», «А я повторяв раз у раз, сам не знаючи чому»,